Evankeliumi Matteuksen mukaan Jeesuksen Kristuksen, Davidin pojan, Abrahamin pojan syntykirja Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet. Juudalle syntyi Faares ja Sera taamarista. Faareille syntyi Esrom, Esromille syntyi Aram. Aramille syntyi Aminadab, Aminadabille syntyi Nahasson, Nahassonille syntyi Salomon. Salomonille syntyi Boas raahabista, Boalle syntyi Obed Ruutista, Obedille syntyi Iisai, Iisaille syntyi David Kuningas. Davidille syntyi Salomo Urian vaimosta, Salomolle syntyi Rehabeam. Rehabeamille syntyi Abia, Abiale syntyi Aasa, Aasalle syntyi Joosafat, Joosafatille syntyi Joram, Joramille syntyi Ussia, Ussialle syntyi Jootam, Jootamille syntyi Aahas Aahaalle syntyi Hiskia, Hiskialle syntyi Manasse, Manasselle syntyi Aamon, Aamonille syntyi Joosia, Joosialle syntyi Jekonia, ja tämän veljet Babyloniin siirtämisen aikoina. Babyloniin siirtämisen jälkeen Jekonialle syntyi Sealtiel. Sealtielille syntyi Serupaabel. Serupaabelille syntyi Abiud. Abiudille syntyi Eliakim. Eliakimille syntyi Aasor. Aasorille syntyi Saadok. Saadokille syntyi Akim. Akimille syntyi Eliud, Eliudille syntyi Eleasar, Eleasarille syntyi Mattan, Mattanille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi. Näin on sukupolvia Abrahamista Daavidiin, kaikkiaan 14 polvea, ja Daavidista Babyloniin siirtämiseen 14 polvea. Ja Babyloniin siirtämisestä Kristukseen asti 14 polvea. Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana tyhästä hengestä. Mutta kun Joosef hänen miehensä oli hurskas ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, Aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän ajatteli tätä, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi, Mariaa, vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on pyhästä hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Sillä hän on vapahtava kansansa, heidän synneistänsä. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on, Jumala meidän kanssamme. Erättyään unesta Joosef teki, niin kuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä, eikä yhtynyt häneen, ennen kuin hän oli synnyttänyt pojan, ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.